Тому думалося їм не так про взяття цього великого чужого міста, обставленого хоч і старими, але ще міцними мурами і вежами, як про далеку дорогу. Зате яничари, зголоднілі за здобичу, за грабунками, ласо позирали на високі вежі Відня. І заприсяглися не піти звідси, не побувавши по той бік морів і не вивернувши нутрощі всіх отих кам'яниць. 30 тисяч наметів було розіпнуто під стінами австрійської столиці. Вологовині зімерінга поставлено султанське шатро, велетенську споруду з найкоштовніших тканин на світі, закріплену на сотнях дорогоцінних стопців, прикрашену нагорі величезним яблуком із щирого золота, всередині встелено в кілька шарів товстими килимами, на яких вигравали всі барові візерунки сходу. Всі крила султанського намету були всіяні золотими зернами, від чого він весь сяяв так, ніби саме сонце спустилося на землю з-за дощових хмар. І викликав у обложених таке здивування і такий шанобливий пострах, що ще й через сто років показуватимуть віденці місце, на якому стояв намет султана Сулеймана. П'ятсот бостанджіїв удень і вночі стерегло султанський намет. Дванадцять тисяч яничарів непробивним обручем охоплювали свого падешаха. Лив дощі з холодним вітром, а в султанському наметі було сухо і тепло. Мідні жаровні, наповнені розпеченим родобським деревним вугіллям, розпромінювали приємне тепло. С лилися індійські аромати, мов нагадуючи Сулейманові про великого завойовника індійського трону Бабура якого він мав перевершити ось тут, під стінами цього притулку Габсбургів. Султан скликав диван, слухав повідомлення сераскера про перейбіг, подій. Тішного було мало. Нестримні на незахищених місцевостях, по яких вони прокочувалися смертоносним валом, турецькі війська ставали безпорадними перед щонайменшою перешкодою. Єдине, що вміли – Уперто повзти, як недокучливі мухи, На мури і вежі обложених твердинь, Як мухи гинути тисячами. І коли здобували нарешті твердині, Як то було під Білградом і на Родосі, То здобували такою кривавою ціною, Що страшно було мовити. В Угорщині Ібрагім за два походи Не спромігся узяти жодної щонайменшої фортеці. Клав трупом тисячі, Слав до султана гінців хабердарів Із вістями про перемоги. А виходило – брехня за брехнею. Інший давно б позбувся голови. У грека ж на загальний подив голова ще стриміла на в'язах. І трималися, здається, доволі міцно, бо після кожної нової невдачі Сулейман, який наливався дедалі більшою люттю й жорстоко карав кожного, хто попадав йому під руку, вертлявого грека обдаровував своїми ласками» чіпляв йому на тюрбан нове перо з діамантом, видавав із скарбниці нові та нові шкір'яні гамани з дукатами. Підвідень Ібрагім не привіз великих гармат, якими колись громили моли Білограда і Родосу, бо сподівався на підведення порохових мін під стіни і утворення проломів. Але всі підкопи, що їх пробували робити турки, негайно викривали оборонці, які в підземеллях тримали посуд Ущерб налитий водою І великі барабани З насипаним на них сухим горохом Від щонайменшого здригання землі Вода вихлюпувалася з посудин Горох торохтів на барабанах Оборонці жмиттювали стрічний підкоп І підривали ісламських воїнів Або ж робили несподівану вилазку В тому місці, де ведено підкоп І сікли там турків Своїми страшними мечами На кожний з яких могли нанизувати По три чоловіки Одного разу сам Ібрагім ледь не потрапив до рук віденців, які вискочили з міста, порубавши 200 яничарів. У той день Сулейман обіцяв снідати у Відні. Оборонці послали до нього кількох полонених, щоб ті сказали султанові, як шкодують віденці, що не можуть послати йому на сніданок нічого іншого, крім гарматних ядер. Переконавшись у неспроможності Сераскера здобути місто, султан звелів 14 жовтня іти військом на останній приступ, пообіцявши по 20 дукатів кожному з тих, хто увірветься за мури. Великий пролом, утворений вибухом кількох мін, які все ж таки вдалося підвести під стіну, кинулися першими яничари, не так заохочені султанськими дукатами, як сподіваннями на здобич у місті. Але військо сунуло за ними повільно і неохоче. Вже не молитви й обітниці пророка й падешаха, незорне барабани й тулумбаси підганяли ісламське воїнство –